sudah so, kalau dua mazhab ini betul-betul satu hancur semua imperialis Yahudi dan Ameriki dan Sovieti dan semuanya minta bukti buktinya di Lebanon itu PLO itu sudah peregelaan itu sudah tinggal 3000 orang dicoki 2-3000 dari kaum Syiah bersatu Amerika, Perancis, Inggris, Itali, lintang bukan syarat semuanya lari